do torreiro da festa eu fose sempre a primeira en sacaré a bailar os mociños, mociñas desta noite me se debollas e as espías coas uñas longas Ola Vos Díaz, hoxe estreamos o primeiro programa de Entrevistando en Galego, un espazo de entrevistas conducido por Jimena Benito e Antía López estaría contenta. Polos nosos micrófonos irán pasando persoas que seguro que coñecedes. O primeiro deles que temos aquí connosco é Juanma, profe de xeografía e historia do noso instituto. Hola Juanma, qué tal? Hola, vosi, es moi ben. Gracias por invitarme ao noso programa eh, Ben, aquí con vos moi contento eh, ben é igual, non igual Moitas gracias A que clase lle das materia de xeografía e historia? Pois este ano dou clase Os máis pequenos, os máis grandes ou clase en primeiro de ESO Primeiro A e B Dou clase en primeiro de Historia do mundo contemporáneo Historia da arte en segundo de bachillerato E tamén imparto clase na ESA Na ensinanza de secundaria para adultos Pola tarde E cantos anos levasendo profesor? Levo traballando 28 anos. Wow. E onde e onde a dar clase? Empezei en Sevilla no ano de 1998, eh nada, pois pues, xeivetei eh, en Andalucía 13 13 anos e eh, viñen para Galicia no ano de 2011. E que che gusta facer no teu tempo libre? Pois pues gustome estar moito pois coa familia, disfrutar da familia, eh, dos amigos, eh, pasear, escoitar música, eh, moitas cousas. Normales, penso, no? que fai moita xente En can dos institutos deixes clase? Pois que recorde eh, Foron nove en Andalucía E dous en Galicia E cala é a tua cor favorita? Azul Gustaxe os animais? Tens algún animal na tua casa? Gustanme moitos animais E teño, si, sí, teño un gato Que se chama Tom Pero gustanme, si, sí, todos Os pasares, os canes, gustanme todos os animais Gustaxe a música e toques algún instrumento? A música, gustame todo en xeral, gustame tanto, non sei, pois, decir, non pois, unha ópera, música fol, me encanta Lady Gaga, por exemplo, son fan número un de Lady Gaga. Si, sí, gustame moito a música. E o instrumento, pois, empecé a tocarlo este ano. Bueno, a tocalo a aprender un pouco. Empecei co violín, e aí andamos dando yo violín. Queres ou gustaríache que facer algún deporte? A mi un deporte nunca me gustou. Fou sempre así un pouco... Sí, nunca me gustou facer deporte ni nun no instituto que me lida sempre se podía escaquearme dunha tarefa ou facía. O que fago, pois, pues, é camiñar actualmente, é fago xignaxo un día a semana, é o que fago. Un día de xignaxo é camiñar todos os días, se podo, unha hora. E que che, que materia che gusta dar máis? Xeografía, historia ou historia da arte? É, gusta máis tres. Eu, cando fixe unha carreira especializada en xeografía, O que pasa é que despois viasei moito por Europa, vi moitos museos, moita arte, e actualmente a miña materia favorita penso que é Historia da Arte, a que máis vivo cando explico. Estás contento co Instituto do Ias de Melide? Estou moi contento, estou no meu povo feliz, non contento no meu povo, claro, claro que sí. E que te gusta é que non te gusta do Ias de Melide? Pois, gusta -me todo e non me gusta nada. A ver, estou contento, no centro non, pois... Un centro moi aberto, moi dinámico, hai xente moi boa xa ral, alumnado, profesorado, xante, non, toda a xente non docente. Hai bo ambiente, eu estou contento, non hai nada que non me que non me guste. Ben, ata aquí chega entre, esta entrevista. Moitas grazas, Juana, por acompañarnos. E así rematamos o primeiro programa de entrevistando en galego. Ata a próxima. cantar. A miña patada.